فَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ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 Të gjitha mbi zotërinë e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjet e të ndarshme, mbi gratë e tij të pastë dhe mbi gjithë muslimanat në kaq botës, të cilat të ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit Jellal walal, ndajm disa çastë nga jeta jon, që të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e llogjëratave në përmjet të cilave sinojnë dhe kemi si objektiv që të vet edukohemi dhe të shkollohemi në ndritën e fjalve të zotit dhe fjalve të pengamberit, sallallahu aleyhi, vësëllem, dy burime të cilat janë për neve absolute, janë burime të ligjit të pakushtëzum, në më thanë që neve obligohemi të ndjekmi këta burime pa i thanë pse zotit tonë të bareke vëtë ale. Në vargun e ligjeratave mbi, lidhen me domosdoshmë dhe të pandamme në mes akides dhe moralit, në mes edebit dhe besimit, ne kemi shëtitur disa prej tematikave ku bërthamë kësaj ligjërate dhe këtij vargu ka thënë se e debi ndahet në tri lloje, e deb me Zotin dhe kjo më i larti, e deb me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ky gjithashtu prej edeve themelore të fesë dhe e debi i tretë ku kemi vazhduar në degëzimin e Kësa i kategorioj është edebi me krijesat e Zotit te Bareke u teala dhe kemi përmendse dijetarët kanë thënë Ibn si Qayyim el-Jauziye kanë thënë çdo edeb me krijesat reflekton edebin e me Zotin te Bareke u teala që nënkupton në se na kur të sillemi me ato kategori që Zoti na ka mësuar mu sill ashtu na vetëm se dëshmojm edeb me Zotin si Allahu kur thoje sillu me ket kështu nënkupton në se ti i e bëj i edukumë me Zotin, sa ajtë ka thonë qashtu. Kër Allah u gjelluarë thë të respektoj prindërit, ti në fakt me respektin e prindve e ki respektu Allah unë fillemisht, kër të ka thonë, respektoj prindërit. Kër Allah u të ka thonë, si lupë butë dhe mirë, dhe mos i ha hakun, grujës të andë dhe bashkëshortës të andë dhe mos i banë zullum, ti në ketë rastë të këngu Allah unë gjelluarë, Sa Allahu të barë ke vëtalët ka thonë në Kur'an, wa ashiru hunne bil ma'ruf, silnu mirë me gratë juve, që një jetë të mirë. Kër Allahu gjellë gjellë luhu të urdhërën me një edep, e aje edep ka lidhe me njerëzit, na podojnë me dalë nga kjo shkollë, nga kjo medrese, që mështë të shikojnë ase kush është aje. Ajo është njeri. Jo, urdhë i karë prej Allahu gjellë luhalë. Anda nese shikojnë nga toka, nuk e kupton me Selën. Nëse shikojnë nga qielli e kupton me Selën. Pra neve dëshirojnë atë që të ton mos me shikojnë nga nga toka. Andaj edhe dallohme nga ligjet e njerëzve. Ligjet e njerëzve shikojnë nga toka. Shikojnë nga mater nga materia, nga dobia, nga levërdia, nga pragmatizmat. Bën dobi apo s'bën dobi? Nëse bën dobi, s'i lumir. Nëse s'bën dobi, Mësusil mirë Allahu Gjelluala nuk në kam sukshtu Allahu Tebare Kjovëtara ka vendosë kufi Përbesimtarët Ata gjithë moni rinat e re kufive Pat, spat Pa, nuk pa dëbi Allahu ka vendosë ati dëbi Andaj Tindajnë me sejlët Ashtu si që ka nda Allahu Gjelluala E debi me njerëzit Oshtë edep me Zotin E debi me kryesat Oshtë edep me Zotin Shikone para se me hi në, në vazhdim Për nga më beri sallallahu aleyhi sallam në kam su e dëp me lopën dhe delën kër e therë për kurban realisht kurbanin e therë për Allah kurbanin e therë ti për Allah bismillah për Allah mi po qka do të për nga më beri aleyhi sallatu aleyhi sallam nëse ti e të therë për Allah atë kafsh atë do me thanë të ashtit me maltretua ta me e kesh përdora ta me e shkelmuata e me e ngarkuata jo ta pengamberi alej salatu selam ajtë cili prajtë kurban mës t'ja ka t'zoje thikën kafshës mës t'ja ka t'zoje thikën kafshës që nën kuptonë se edhe psa jo zdimet thonë mës ma shfaq thikën pengamberi alej salatu selam e ka lidhë me qëllin ka thonë Allahu e ka kryuat kries e t'ka kryu t'je t'ka thonë there për muë O mamma mos e ka zot fikën. Ka dhon sprehë mirë me ja letsua. Shikoj, kjo është ajo trajtimi i Kur'anit famlart kur ti lidh ti me sellet me Xhijej, me Zotin te Bareke u Teala. Andaj e debi me njerëzit, e debi me kategoritë e njerëzve duhet të shikohet se ti je të respektu Allahun te Bareke u Teala e duke e praktikue ligjin e zotit të barëke vëtë e ala dhe mosë shikon nga prizmi aja e meriton asë e meriton a i takon asë i takon a i ma ka bëkshtu dhe së ma ka bëkshtu jo, Allah u gjelluala ka dhënë këta obligohet më rëspektu dhe pik nëse ligji është ligji zotit të barëke vëtë e ala të në ruar vëzër fillum nga prindi pasaj kalum tek bashkëshortja bashk te gruaja. Realisht këto tema janë edhe më të gjana. Ligëtarë kanë shkruar libra për respektin e prindërve, për gjendjet e prindërve, kur duhet, si duhet, çka duhet. Krejt jurisprudenca është e shënuar në në dietarë, në librat e dietarëve. Prandaj neve nuk kena mundësinë të të gjitha mos xheru shumë. Prandaj folën për bashkëshortën si duhet të mu trajtohu në përgjithësi dhe si duhet të mshikojë martesa. Realisht Djetarët mazbashortës flasin për fmit. Realisht, mazbashortës flasin për edhebin me fmit. Si mi trajtu fmit. Si mi këshir fmit. Si mi ufol latinve. Nuk mund është mi fol fmijës, që që i fol babës. Nuk mund është mi fol gruës, që i fol fmijës. Vese kategoria ndryshona, pjekurin e ko shumë mad vogël, andë Allahu Gjelluala i ka dalue. Mirëponeve dhe të kalojnë fmijën, dhe të kalojnë fmijën, për t Çetër kategorive njerëzve që është e nevojshme ta trajtojmë, dhe ajo është e debi me vëllezërit dhe shokët muslimanë. Si Kur'ani e ka trajtuar vëllavin musliman. Si e ka trajtuar hadithi pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) shokun musliman. Domadhën sonte me lejen e Zotit xhelleu ala, neve do të ndalemi me raportin ton me një vëlla musliman i cili la bashkohet në rrethin e islamit. Bashkohet në rrethin e islamit. Si e trajton Kuran i këtë mesele. Që ka thotë Allah u gjellohale për këtë mesele, dhe që ka thotë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem për këtë mesele. Filë i mishë vlezër, sa i përket vlaznive dhe vëlezërve musliman, djetarët kanë dhanë, për ta kuptu raportin, filë i mishë du të minda kategoritë. Egziston rrëth i gjanë, i vlezër dhe. Pasa egziston rrëth pak ma ingusht sa i gjanë, ma i gjanë. Pasa egziston edhe rrëth ma ingusht i fushës dhe i profesionit dhe i kategorisë të njajshëm. Ekshtë në më rrëth. Pra, nëse do me e kuptu raportin e vlasnive, e vlezër dhe musliman dërmjet veti, nëse i përzin rrëthat, atare nuk e kupton këtë meselit. Pra, fillim e gjithetarë kanë dhënë, gjdo kanë që ka Allahu e ka caktu si musliman, ata e ki vla qoftë edhe në Indi, në Kinë, në Amerikë, ku të do të qoftë në lindjet mesme, ata e ki vla musliman. Ata e ki vla musliman. Dhe këta duhë shme e ndje. Mirë po, kjo është mesejle tjetër, se cita e tohë të ki vla i cili është largë, teje, mirë po e ki vla në, në, në Islam. Ajo qka na dhe të fokusohemi, mirë po dhutë minda që ta dimë për pri kristë, për kam pëfolmi, na po flasëmi për atë vlavi në qka e ki afer dhe jeton me ta dhe del, do më than, avërsia, takimet, me gjlisët, kuvendët, eksumerat, i, i ki afer me ta. Pra, do më than, ne dhe kemi vlezër musliman shumë do një. Kemi vlezër shumë. Ketë që ka janë në islam, janë vlezërit tanë. Pastaj vim vlezërit e ngusht. Pastaj që ka thonë shekëll islamë vë të imije, zhdo kushka është në islam e logaritmi vla, pastaj ngushtohet në ngushtohet vlazëria në vërësi preja fërësijës së ti ndaj e lisonetit. Këtë du të bu kuptua. Pra, zhdo kushka në islam e kena vla, i themi e kena vla në musliman po nësa i ka gabime dhe e është jashtë e lisonetit i themi e kemi vla në islam dhe nuk nabashkon pikat e lisonetit që i ka nda që i ku islam i mëte imje andaja i ka thonë unë i kam vlezër bitat gjitë në islam po nuk i kam vla zdi në lisonet nuk i kam vla zdi në lisonet që dhe më thonë se du shme nda e lisonetit ashtë ma ingusht Shë janë këjtë e lisunet Ama në islam është ma i gjanë Islami është ma i gjanë Andaj këta dutë me kuptur fillimisht Zdokan me dhe si në bashkon islami e kanë dhla Po këtu të ta shofëmi Se nuk në obligohet gjithë shka ndajti Nuk në obligohet Gjithë shka ndajti E para është islami Edita është Do me thanë rruga E cila në Kurane kanë qujtë Nehgje Qëna i thoj në menhegj që ka i thojnë rrug e cilat përpudh në pikat shumë në gushta, thojnë në menheq, pra në rrug të ngusht, jo në islam, ka se këto të do vitën dhe, vinë me sejnde të, të gabume. Ka në islam dhe ka në menheq të ngusht. Madhje ka pastaj në menheq dalime. Ga menheqi për nga mberit, sallallahu aleyhi wasallem, sikur për shembul, sahabot. Sahabot ketë kanë qenë në një menheq. Me i gjma, thështë shekës samë të i mije, në minhegju sunëne, kërejtë muslimant janë pajtu, se sahabët e kanë një menhegjë. Qëra më tonë një menhegjë? Një më një menojnë ata. Ata një të kanë këptu për nga mberin, sallallahu aleyhi ve sellem. Pas taj, a kanë mes tëre, që dikush, ka shku pak ma anash, pak ma ndryshe po? Po ka. Ka kanë shku ma ndryshe. Onda e egzistojnë edhe, mos pa i Neve karshtene, si jemi, jemi një. Andaj themi radhi yallahu anhum wardahum. Allahu ju ofti knas me ta të gjithë. Pa pa jashtëm. Ëma filan bi filanit tamam. po dallojke, tamam. Mir po neve karshtene jena se ata e kanë një rrug me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e dytë. Dhe treta, kun e treta ku ngushtohet ende më shumë. Vëzërca iki për radhthëja në mahalën tane, në lagjen tane, në qytetin tane, e kshëtë më ratë duke, duke ushërru. Sa ma shumë që të bje kontak me ta? Ne e vë dhe të lasin për këtë të rejtën. Cili është raporti? Për një vla, muslimatës në ki afer, cilatë janë obligimet, cilatë janë të drejta të ndërsjelta, qështë duhet me të rejtu atë, qështë duhet ajmë me të rejtu tijë, për qdo se nga folë për nga mberi, Allahu Gjellaluhu thët në Kur'an inëme l'mu'minune ikhvetun fë asli hu bejne e khawajku ka thënë Allahu Gjellaluhu me dëvërtet besimtarët janë vlezër andaj bëni përmjësim në mes tëra ka dhënë komentatorët se vlezëria në Islam është të shëjt dhe asë një vla nuk është të shëjt vlezëria në Islam është të shëjt asë një vla nuk është të shëjt Edhe njëherë, këto këto duhet pikëto duhet të më kom bërthamë pikënisën e kuptimit të vllazërisë. Vllazëria në Islam është e shenjtë. Zguzon muccenua. Mir, po vlla është e shenjtë nuk ka. Se i biam mu kom pejgamber. Domethënë, nëse ti mendon për një vlla musliman, cili do të qoftë ai, se ai është i shenjtë. Shenjt, ai ai diçka do të më dhënë shenjtë, na e porrthe na të shenjtë. Njuhun e sheria di thonë masum. Masum do të thotë smulet me gabuar. Nëse menon për një vla, saj s'ka mundësi me gabue, e ke ngritë në pozitën e pengamberi sallallahu aleyhu sallam. Allahu narut. Kështë gjithë duhet më guptu. Vla të shetë s'ka. Vla të shetë nuk ka. Vlazria është e shetë. Vlazria është e shetë. Ajo nuk cenohë. Ajo dini pësë është e shetë? Sepse Kur'an është i shetë. E kjo është Kur'an. Inë me lëmuëminu në ikhua Kjo nuk shlijet me kur gjo Kjo është ajet Inë me lëmuëminu në ikhua Kjo është e shejt A në djetër kanë thonë Kjo të shka në apashkon është e shejt A na që i në apashku rëtë kësaj Se mi të shejt Na bojmë gjunaj, na bojmë gabime, në rëshqasmi Na kemi nukësane dhe tëksire mirë po Ajetë që i në apashku është e shejt se e lezojnë anë Kur'an në, në vazhdimësi inne me lëmu'minune ikhua, me dëvërtetë besimtarët janë vëlezërë pa janë në kidë vëlezërit të rangut këtja jeti jo asë një nuk është asë një nuk është për dheqë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam i cili është i shetë është i shetë dhe është i pagabushëm aleyhi salatu ndërë kjo është bazamenti dhe piknisja e kësaj mesele Të lumë të lëzhat para sa me citu hadithe dhe fjalë të ulemave të sahabeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mirësh të shkojmë në definim. Ulemot kanë definim çka vëllazëri, vlëz, vëllëllëk. Ta definojnë, pastaj fillimisht tashojmë a jemi në definicion apo jo? Dhe nga definioni takshish a e kiti kanë mënëna definicionit apo jo? Apo po duket ty? A duke të ty e se e ki vla Realisht e ki Do me tham Pak ma largë Se sa vlahu Në kuptimin pjesët gjimtyrët Qishka thamë pengamberi Djetarë kanë sjellë shumë definicione Unë dhe ta përmenjë në vetëm ata të Muhammed Ali Ibn Hazm Allah e më sheroft Ku ka thamë në librin e ti Kitabu lë akhlaki Vë siri libri i akhlakit Dhe pastërtisë Së shpirtit ka than Haddu s-sadaka Definicioni i shokut Definicioni i vlavit Ka than haddu s-sadakati Ledhij eduru ala tarafeji Mahdudi hi hua Ka than definimi I vlazni lëkut Ku dy palet I janë mrena këti kufini Ajo është Shkone se shumën në anësime e kuptu Definicioni Definicioni është Sikur kure cilësondi shkam, pi qka përbohat ki, ki langu nga ujë, nga sheqeri, nga filan pema, e kështu me radhë, dhe kitë këto përbër jam përzi dhe është bë ki langë, dhe në gjyra, poja heke një element, bjen pëj definicionit, poja heke sheqerin, së është më ki langë, poja heke atë pema në vënovet tjetër, nuk është më aj, është një loj tjetër, atëher definicionit e shikon, a e ki mrejna definicionit këtë vla apo jo, ka dhoni më një hazmi, Definicioni është ky. An yakuna al mar'u yas'uhu al aher wa yasurru ma yasurru. Fjali e shkurt, ama kjo është më drejtë se vëllazër. Ibni Hazmi e bën definicionin, shiko edhe një herë, vetëm i numëruj fjalët, ndersa ket ligjerata është zbërthim i kësaj. Ka thënë vëllaznëllëk do të thonë. An yakuna al mar'u që të jetë njëriju, jesu uhu, ma jesu uhu l'akhar, të lëndohët kur lëndohët vlavi, o jesurruhu, ma jesurruhu, dhe jo, lirish, mundi me më mësu dhe kështë preje arabishtë, definicionin, është shumë, shumë mëranësi, të lëndohët kur lëndohët aj, dhe të gëzohët kur gëzohët aj, pikë, Sko, nuk ka nevoj më ka në akademik për me kuptu këta e ki vla një vla musliman nëse do me dita e ki vla për rrethit të ngusht do më mësë të përsërit më të për rrethit të ngusht nuk për thamë se ti a i ka dalë për vëzni lëkut ka dalë prej pre, asaj shëshërije se islamit jo ka dalë nga të qenurit vla besnik i sinqert gjimtyr që ka qëtë për nga mberi are i salatu samë si dora, si krahu qële ashtë mu lëndu aj kërti lëndohësh. Kërti i e keqë edhe aj mi arkeqë. Në automatizëm. Dhe aj mës me pas këta me teklif, qështë në më tonë me teklif, i vjen një lajmë se filanë një shkesh diska, së shmir një vla musliman. Nëse me automatizëm nuk i, i, i reagon lëndimi dhe mërzia dhe e keqja, dije se këta di nuk i bashkon vlazni e afërt po do lëmrot sa i ka ndodhi fatkeçsi. Është dëmtu diçka. Dhe ke nëse duhet, henez mi fol vetes, morzitu, morzitu se dushmë morzit. A këtu nuk e ka, ke ka vë. No. Mir po e ka të largët. E ka të largët. A, ku, a u kuptom? I ndod fatkeçsia, i ndod morzia, pikëllimi dhe i vjen lajmi. Që Kë nuk kupton sa i nuk e di ajo ç'të mësele allahu nuk e ngarkon njerin për të imundësive. Mirë po i vjen lajmi apo e shef apo i tregon, atëherë duhet me një automatizëm mu lëndu. Dhe e dyta, nga pjesa e definicionit, mu gzu kur gëzohet. E shef që ai ka një begati, një mirësi, që kanë dhënë Allahu xhallahu një bereqet, edhe ai është gzu, shemë ti gëzoj. Ona vor çhemu dietar kur e kanë shpjeguar më detajesh kanë thënë, kur shkosh në ndjekje të një familje, të një vëllavit Like of vdekje apo kosmurje ti nuk bën më skum i fol me gzim mati me thon valla mashallah kto jash kur kush nuk është i prak pikë saj smuje veç ditë pas karok kë nuk nuk nuk ka kjo nuk ka vllazëllok apo shkon ndarsem edhe i fol për vdekje duhet ta kuptonë se në ditë kena më i in varr vullaj ka dashëm a të dashmë marr të hudhe me me kriju martesë duhet me ditë domovan mu mu përputh në shtratin emocioneve që i dush mishkua ti mi folë për, për mëgzuë se martesë okshto dhe begatije zotit dhe Allah të dhashmi e kështu në rratë që mukan e emocionet e përbashta kur të ketë lëndim, lëndim andaj djetarë të kanë thanë kjo është definicioni pasaj thotim një hazmi fema se fele anhe dhe felej se sadiqan qka bje nën që ketë definicion se kje la dhe shokë nuk e ki shokë و من حمل هذه الصفه فهو صديق ا kush ka kët cilësi edhe e kan tudet ata janë vëllezër. و قد يكون المرء صديقا لمن ليس له صديقه. dhe ka mundsi ç njoni mukan vllavi dikujt aj s'është vllavi kti. Ka mundsi njoni mukan vllavi dikujt. Nuk do vollen por xhak, por vllazërin musliman. Ti je vllavi dikujt aj s'është vllavi jot. Pse? Se kur lëndohet ai të lëndosh dhe mrzitesh. Kur gëzohesh ai të gëzohesh, ama ai s'ka çeta. Ti lëndosh ai keq. Ti ke probleme ai ai është akull. Ti ke vështirësi ai shlivrit. Ti gëzohesh ai nuk nuk kallzon, a kupton? Nuk kallzon shfaqja të gëzimit. Domthon ti je vllavi i ati, ama s'është vllaviot. Ka mundsi? Ka mundsi. Në faqen 118 nga ky libër, kush dëshiron mukthie në kët devnicion Që provoj të zëroj definicionin. Nëse do më di dikana e ki vëlla, shiko sa të mundon kur mundohet, sa gëzohesh kur gëzohet. A na e kenë obligim praj zotit të më gëzoj për kretë më mërzi, kër mërzi kretë kër mërzi këtë muslimanët dhe umë mrzi kur kanë mrzi këtë muslimanët. Ku kanë? Ke mrzi këtë muslimanët. Sigur Salahuddin Al-Ayyubi, i cili ka thënë kur e kanë pyet, "Ç's kesh? Ti nuk çesh." Ka thënë, "Nuk çeshi deri sa muslimant." kam probleme në vendet e të tëra edhe janë të rëbru nuk kam mundësi me kesh kër të arriën këto fitora të arru në kesh Mohamed ibn Ismail el-Bukhari nuk ka buzë qesh nuk ka kesh, vale, ka buzë qesh nuk ka kesh, dhe kërë kam bitë pëse s'kesh ka dhonë a i cili mirët me dije me hadithën e pengamberis e sëllë nuk i takon me keshë ati nështë nuk i takon me keshë ati nështë nuk i takon me keshë ati nështë nuk i takon me keshë ati ka thon Adith, e kam Superman çadith. Dhe njëri i cili e më son pejgamberes asallam në, në vazdimsi, ai si, si takonai me kërcësi si si, si, si mu kon, jo pse? Nga se kur të venë dikush më mora Adith, ti ka thon Adith? Ti më pas adith, si shtu, vazhdim, dhe, dhe më thonë, ka thon Adith, s'kish ke çështu në vazdimsi. Ço domethën Sofiane Thauri ka thon, para se më boi mama, kena bohaigare. Kena çesh, kena lut. Falamma asbahna a'imatan, amsakna. Kurina boi mama, ena franu E nga frenu pak. Pse, nëse ndjekemi, në kështë të qire shabaj ka hoxha, në shkohë mundësi. Në më njeri ju në valsin prej pozitës së tina. Andaj, neve obligohemi. Që, të lëndohemi kër lëndohen muslimanet. Të qeshemi kër ata kanë të qeshur. Të mërzitemi kër kanë mërzit. Edhe t'i kombejmë dhe t'i shkombejmë emocionët me vlezërit e tonë. Gabi Horejra Hadithën të sinë në kanë gjerë Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu Edhe Ebu Davud edhe Ilbil Haqiyu Gabi Horejra se ka thamë për nga mberi Sallallahu aleyhi wa sallam El mërë u ala dini khalili Fel jendur ehadukum men ju khalil Ka thamë për nga mberi Sallallahu aleyhi wa sallam Ka thamë njeri u është në fejn E shokët të ti Dhe djetarë kanë thanë Kipra kishok është në në rethin në ngusht. Letë shikojë njëri për juve, kan e ban shok. Letë shikojë njëri për juve, kan e ban shok. Thotë Muhammed, Ali ibnë Muhammed el Mula el Harawi, thotë Allah e Mëshirov, në shpjegimin e këti adithit, thotë, ej gali ben, në shumicat e rasteve. Qëllë dhe më në shumicat e rasteve? Pra në shumicat e rasteve, së munë në më konë në ditafërt me dy fejë. A mundot, a mundot më ra puna, mundot më ra rruga, mundot më ra tregtia, mundot më ra ni lidhje. Mirë, po më jetu në afërsi të ngushtë të shokut të cilin e llogarit gjimtir dhe më pas difete ndryshme s'ka mundsi. Me tekst të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument, sepse mësojmë qallën, njeriu është në fenë, në fenë e shokut të tij. Dono. Dhe dor gjalp, në shumicën e rasteve. A mundot mendov dikush gat me qumë medikan me vite edhe nuk jega ja marr mendimet mundot ama kjo po përjashtim kjo është përjashtim mirë po mirë po ndëshmica të rastë e njeriu është afën e shokut të tij pasta ka thonë ne shpjegim wal khullatu al haqiqiyatu la tutasawwaru illa fi al muwafaqati al diniya ka vën shocuria e ngushtë shocuria e ngushtë nuk përfitrohet vetëm se në përputhje fetare. Në nuk mundesh me ball shok të hapër e mos mukan ti në shumicat e meseleve të përbashkët me ta. Pastaj ka thënë: "Au al-khullatu al-zahira qad tufzi ila husuli ma galaba ala khalilihi min al-khisrata al-diniya." Apo thot kuptimi i hadithit është shoqëria e gjatë dërgon në përputhjen fetare. Ose janë mbashk, ose nëse shëshroë mbashk, kanë mu bo bashk mfej. Kjo është esenca. Në njënja e shëshroë një alkoholicar. Një muj, di muj, tre muj, një vjet, Allah nuk e ka kërku alkoholin. Edhe dy vjet, po i bo një 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, a, një got, dhe pravuhet që 10 vjet shëshri. Kjo është natërshëm. Kjo është natërshëm. Po vazhdoj me shëshri, bo atë pjanë si aj. Pa tjetër, pa tjetër e komu bo pjanë dhe alkohol i qarë si aj. Pse nga se domës dëshmëri shëqërija e ngusht e detiron me me morë prej ti. Andaj Khalil në gjuhën arabe, Khalil i thojnë ati cili ti plëcon tyje vrimat. Allahu Gjellivala ka thamë për Ibrahimin alai salatu wasalam va tëkha dhe Allahu Ibrahima khalile. Allahu e ka mor Ibrahimin khalil. Që kuptimi? Se Ibrahimi në zemrën e vetë, asë një grimës nuk i ka metë, da shuriveq për Zotin të barëke vëtë ala. Andaj khullë i thojnë pjesës. Pjesës, khullë. Khalil i thojnë se këta të dy e plësojnë vrimat e njëri tjetërit. Kjo nuk parafiterohet të Zotin Gjellil Gjellalu. Kësë njëherë. Allahu Gjelluala nuk plëtsohet me dikan, te bare ke vë të hala, mirë po njerëzit plëtsohet njeri me tjetërin. Pasaj në vazhdim thotë, e ju e jiduhu, kauluhu, fel jendhur e hadukum me një khalil, ka thonë dhe këta e fuqizon fjalla pengamberi së sëllem, letë shikoje njani me kam përbohat shokë, pse nga se kam e mor pje pjezve të ti. Shikon e shikon në gjuarave se është e lidhur. Fjalla khalil është e marë për fjallës vrim. Vrim, qribova vrimë me birr ajo bija i thonë khulle shoku i thonë halil ti plotson birrat ku ke mangësi edhe ti edhe ai ku ka mangësi me njëri tjetrin plotsohesh andaj ka domazan kujdes me kan po plotsohesh se nëse asht i prishur po po plotsohesh me të prishme pomushesh me të prishur ka than Allahu xhellahu ala ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha wa kunu min as-sadiqin o ju të sëd keni besor keni frik Allahut dhe shëshrohuni me njërzit e drejtë. Shëshrohuni me njërzit e drejtë. Pse? Se me kanë shëshrohosh edhe atë mesele e kije prej besimit. Ka than Ebu Hamid el-Gazali në shpikimin adithit ka thanë, Mujalesë të lharisi vë mukhaletatuhu të harri kull hirsë. Menejt me njëri lakmitar ta njallë të ti lakmijen. Rëmën njëri ti kur si kon lakmitar. Dëmën e njëri po e supozojna i dhan të mos llojeve të telefonave, mos llojeve të veturave, të makinave, ku ta di çka për kësaj bote. Është ti nuk e kejat sifat me pas ëshkë dhe dashuri për ta. Mir, po duke çëndrumë ta, duke neiit me ta. A ki po? A ki shit? Çfarë modele me kalimin e kohës, kur ta kshipsh ti veten, su mban sabër kur ti shihsh këto, këto mesele ti thos son kamo kështu me kompas me lakmi për këto sene ta ka ta ka detyru ta ka ngjall lakmin për një meselë të caktuar pse nga se shoqëria është shumë do ta shikojë nëse pejgamberi alay salatu selam kur i ka shembulli shoku i mirë me shoku i keq e ka shembulli me shembuj çka siki mundsi mos më undiku për i ti andaj ti e hash njeriu se rri me njëri, njëri dunjës i cili mirët me një kategori të të biznesit Nëse vazhdon në kohë të gjatë, veç kush tash edhe këtë tjetër thotë, më hije edhe unë këtë mesela, bashkë me kibokun e shtatorun ta provoj. Pra, njeriu ndikohet. Pastaj thotë: "Wa mujalasatu zahid wa mukhalalatuhu tuzahidu fi d-dunya." Mënet me, me zahida me një sasket, çka nuk lakmojnë këtë botë, ndikon edhe te mos me dash. Nuk mundesh me netimin e njëri me muj, me vite, i cili më sot thotë, kena më vdek, kena më ndrujet kërëm edhe në dogari për azotit, varët janë të mbuqëra me, me njërës, i më li është i shkurt, ti kërën afri nga lau. Nuk më në tajnën stop me ti përsërit këto varëgjë dhe këto shpreje, edhe ti më kënë akov, s'ka mundë si, në maksimum në prezencën e ti, ki mundi ku. Andaj dhëtë, nëse rriti me këta njërës, ki mundi ku. Pasaj thotë, li enët tibaa më gjbuletun alët të thot se natyrat e njerëzve janë të kryu me për mund gjasu njëra me tjetërën dhe me ndjek njëra tjetërën. Pra, njeri ju kur rrim me dikan, ndikohet për ti. Ando shikoje kush është aji. Shikoje kush është aji. Nga se ki me morë për ti, ki me thithë për ti, dhe eri sa thot në vazhdim, beli taba o, ju sra ku min hajthu la ju dra. Pa tje thot, bile tabiati, e vjedhve të vetën për tjetërit pa e ndje të bër, ajndik, sigur të jetë u nejtë dhe të mushën gjepat të mushën sendet ti nuk e di janë i sotar dhe era ati nuk, nuk e këndje ku shëtë shpia thot, ku pa e nejtë a po nëse vjen e ramir më da pas kënejtë me dikanë cili kogja parfimin e shtajtë dhe pas ka pos po nëse të vjen e ram me kategorit të tjere lokaleve të ona Allah ona për mirë soft qëka ndodhë kur shkoj te shtypja, Allah sa pat paske nejt me dikan pa kaput ner. Ti do une kryc se ku m'dje, ti se ki ndjej ama era dhe ka kur ti hec rrobat, ça thot, katran ka na. Apo andaj njeriu es i prir, i kriu me çata çe mu ndiku pa pa evolet dhe njeriu ndikohet nga nga fjalat nuk dendo ndal me kta se kena folna per ndikimin e fjalve, mir po ndikohet nga fjalat. Si? Jo nevesh të fol. Ksu ka menduo, ksu ka mendot, ksuo, ja zbad, ja bad, ja zbad, ja bad. E thu ba se mbinde. Apo? E vë të gjitha do të thon mbindi. Domo njeriu ndikohet nga fjalat. Mushrik ti thoshin, ja ne çetrit, mos shkoni me Muhamedit salla me nejt, se mos tani kur po vinit te na, ça pun me drejtue. Domo se fjalat ndikojnë fialët ndikojnë. Atë kë është meselja e parë që duhet ta kuptojmë se njeriu me vllavin e vet ndikohet. Njeriu me shoqrinë e ngushtë ka ndikim të madh. Nga im Musa al-Ash'ari, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se ka xhir imam muslimi në sahihun ati, ka thënë inna mathalul jalisis salih wal jalisus su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Subhanallahu që të dhe përnë kajim e lgjozije, nuk mund është me gjetë shembolime, shemboj, matë për afert, në kuptime dhe në kryje që truri me, me, me perceptu shumë letë si kur shemboj të Koran dhe të pengamberi sësëllëm. Cili dohojgj, me dojsh me të afru elmin, sën të afron si pengamberi sësëllëm. Qiko pengamberi ale i salatë sëram, që që që e ka shembojli shokën? Ka dhonë, me dë vërtet, shembojli, i shokut të mirë me shokun e keqë është sikur hamilil misk a i cili ban misk në transmitime bëjë il misk shitë si miskut parfumeve pra, shatë parfume, shatë misk shembu dhe i shokut mirë është kje dhe vannafi khilkir dhe a i cili është hekur povaç, miret me fërkimin e hekuri. Dhe hamilul miski, ka do mbenga mire e selam pasaj, e ajtë cili shetë misk, apo ka misk, para më në vlezër, për ta kuptu adhidhi. Njoni, në on, tash të në anë të ashtë i rëthu me misk, loj loj miski, loj loj parfumi, ndori ka, hamil, ima, ima miski, dhe të rri me ta, a i ka ndorë, dhe është i lim vetë, kur të rrish me ta, që fa dhe ere venë, e ra burlok, do ka mundi do ka mundi i rrethuarsh me misk thot sa i parketa ti i cili është me misk në parfum im an yuhdhika wa im an tabta'a min wa im an tajida minhu rihan tayyibatan ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i përket këtij shokut i cili është shik kur shit simiskut apo i cili me misk i ka tri mundi Pastaj tëre konjonën për për të rivave me e xejt njeriu. E para ka vënë, e para është me dhon mysk, me më thon marrën ja vallë. U marrën ja liu edhe ti. Kjo është e para mundsi. Nëse nuk është në këtë drejtë të gjimërtllokit dhe të bujarisë dhe fisnikërisë, e dita mundsi është entepta amin ti më ble, më thon valla me dhon smoj po si dush blej. Nuk si e ditë, më ble. Po pa ble, Pë, ble valla se era mirë vi ka. E treta është, nëse zblen, ka than, e treta, e në te gjidemin huri, hën ten, të gjibetën, barëm, kur të rishë me ta, vjene ramirë. Kjo mjafton. Ose tjep, ose e blen, ose vjene ramirë. Astuk e blen, astuk e gjeta ma thu, elhamdula, shumë e ramirëve ka vlakëtu. Shkone për nga mbire, alehi salatu salam. Ma djevdhezër në komendit e tartë, ka në than, se njeri ju, kur del prej, e, shitësit të mishut dhe shitësit të parfumeve dhe ai i cili mban parfumeve, nëse rrin në kohë të gjatë kur dalë jashtë i vjen era. I vjen era mirë. Përsai konsumon parfume. Përsai ka thënë pejgamberi alay salatu vesselam wa nafikhul keer, ai i cili mirë me me qirëç, me hekur, me zarn, imma an yuhriga thiyabak, nëse rremet ti jetë kteshut. Mfarallah se tubo num pak. Da? Doq kjo. Ku ta çoj? Nëse i shkon deri atë ja në puntorri, në vendin e punës së tij, ai punon me me hekur dhe ka me nxe. Duke mos bised me ti atë xhek, e bëngocat ti dhe ti xhek teshat. Pa ndeshmërisht, a ja asaj s'do me xhegas, ti s'do më xhek. Ama xhegas. Aç nuk e vën me qëllim të dono vlam xhege me kajsa, jo valla të punum. Po ti as shkove për mu xhegi, jo shkove se më ndove më shëshru me ta dhe dhjene djegmja pasaj tha për nga mehe sëlam edhe se zdjeg në të gjideri hënë khabithëtën kime një ertkeqe kime një ertkeqe ndër kështu e ka shëmbulli për nga mehe sëllem këtë meselë thot imam nevau ju në shpikimin e ti adithit në librën e ti shërh alasohihi muslim thot vëfihi fadiletu mujalesatis salihin thot në këtë hadith është mosimi dhe mëdresja e fadilet vlajers mirës të shoqëruarit me njerëzit e mirë të shoqëruarit me njerëzit e mirë wa ahli lkhair dhe njerëzit e khairit duhet milip këta vlezësh me ndaj me njerëzit e mirë se dunya është dhe ngrit me njerëzit e mirë dhe na jena të mirë sa rrimë të mirë Ka thënë Enes Ibni Malik, radhijallahu anë, ka thënë, nuk jam prej të mirëve, nëse kam post zakonë më s'milafdruve të vetën. Ka thënë, po une di një hadith të për nga Mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe aje transmiton këtë hadith. Ka thënë, une shpresoj me këtë hadith, mu bashkan gjitë me këtë të mirët. Unë që jam me i mirë. Mirë po, edhe përsa është i mirë, radhijallahu anë, Mirë po, kja e ka thonë nga kaptina e modestis dhe thirëzis së vedvetis. Ka thonë një unë e di e këm një për nga mberi në rejtë salatë vë selam, kër një, një njëri ka thonë një Rasul Allah, së po mujë po muj me umri, së po mujë me arritë të ju, me Ebu Bekrin e me Omerin, ju shumë për para kini shku. Që ka, ka njëri ka thonë një Rasul Allah, shumë për para ju. Nuk ka mundës ju nëse ju me punuve, dhe nuk po mujë me, me, me barazue vetën me juve. Ka thëna ma njësajnë e dhije, se shumë ju duhe. I ka thëmë për nga mërë, njëri ju është me ata shka e do. Për këzohë, se njëri ju është me ata shka e do. Pra ti ki më konë më neve, mos i në do, edhe mundohësh, po nuk më nëshme në mëri, atare ki më konë më neve. E në simë një meni, këtë aditë dhe kam shpresë, po pra nuk jam mëne si ata, po i du shumë ata. Mu kam dashurit madhe. Dhe njëri ju njërzit e mirë dhe i midasht ata, pasaj ka than, u e lëmuru e ti dhe njërzit me me moral, me burri dhe të midasht ata, pasaj ka than u e me këri mil akhlak dhe njërzit me edukat dhe të mi ullumtu njërzit me edukat pas shindzansa të ima Mahmedit në ligjerat kanë thanë se na nuk ja kena vnu me në në shkathot në berz pas shindzansa Përqendrimi jona kon vetëm në një meselë. Çfarë edukate ka? Pas 100 veta, të lëxjeratë të Imam Ahmedit kanë vzhgju, si lviz, si rri, si falon, pa u koncentruar në fjalët vetë ato fjalë që ai ka thënë. E kanë thonë kjo never na ka mjaftu. Kjo never na ka mjaftu. Andaj të Imam Nehu iu, "Kë ha dith, na ban obligim me vzhgju njerëzit me edukat to lar dhe me me mor prej prej tërë." Keni pa vëllazër Kurrim e ndër një njëri cili është me edukat dhe i heçtur dhe seriëz, para ti ndi është disi të dhud... munohës i ajmu po. Thu këllat se ki nuk këfollë bashtë, si unet, lafaza nuk ashtë. Kujdejës pak, nallu. Mënë të detyrëm tajtimi ti më të tajtiu me ata qish. Andaj sahabët kër e kanë përshkujt për nga mberin sallallahu aleyhi ve sellem, thëtë kër këna shku më pranin e ti, së në këshshmi mëftirë po ju qon kurjon pejgamberi asallahu. Osi u ka tham mosun qeshirni. Amri ibniaz ka dhan smui sha mungi te qeshirn ve ke mare. Pejgamberi smui ka dhan mosun qeshir. Jo. Bele ka dhan amri me vet dikush. Hait pershkruje detaj pejgamberin ne ftir zdi. Se sku mujt me qeshir. Ai ka dhan pejgamberi asallahu mosun qeshirni? Ol nikokat turprovni paramaje jo. Ai edukata e ti e ka detiru ata me jul kokat qëtë detiron njërzit me, me utrajtu nga edukata e tëre. Pasë të ka thanë, o lë warri, o lë ilmi, o lë edep, ka thanë duhet me kërku njërzit e devotëshër, o lë ilmi, njërse dijes, o lë edep, njërse e debi dhe tërbijes, thot dhe në këtë adith, nehju ammujaleset i ahli shër, thot në këtë adith, ka argument për mu largu nga njërzit e shërrit, o ahli lbida dhe njërzit e bidatit, u emend jehteb unë nësë dhe ajë cili banë gibet njërzve nuk va mull s'paku nëse ka smundje në pranin tonë duhet me u mundu me ndaluk dhe zër më dhëmë Allah u gjelual e shire sa, sa thjesht ne ka të regu nëse ka gibet më një tavolin ju i një të hangur mish njëri me ard në restoran këti ulesh dhe në kafët këti ulesh edhe ati kanë servu mish njëri Akshenait mishnjeri ka servu bojron nuk rrei vëllai të unchoi diku të ha mish lopë e mish dele apo jo mishnjeri dorasa në pranitë tona Allahu na përmirësof hahnit një mohat mishnjeri hah mishnjeri qase përgojojnë njerzit bon gibet njerzit atë njeriu duhet më frunuë atë thot i pam në uiu mos më nejt më gjë çka bën gibet në paktën më mundu më i permësu wa men yakthir fujore dhe muslimet me njëra secilat hap ta zëbon gjuna hap ta zëbon gjuna mund ka një gjuna çare ama ul kokën me shefat o ma hap ta ze do të thonë unë unë them në tavolin të ja kris me knuë jo valla ti ti pirra kia jo, unë smoj melet me ti ama unë jam musliman gjosh muslimash godit të pundetua a unë ndarsem me muzikë nuk ka mundsië valla ha vaut për më softe ndrejt un nuk kam mundi ona Ramadan njeriu duhet me, me kristalizue ndjen e tij, ku vendin e tij, me xlisin e tij na wehu dhalik min al anwa al madhmuma dhe nga këtë loje të sendeve të liga çka nuk kupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith çfarë moson njeriu ndikohet wala bud la mahale arab i thonë s'ka çare Nuk ka, pa tjetët edhe ka mundiku. Do mos dëshmërisht, andajti pastrojna mejzlisët, kuvendet, nga likësit, nga tëkqiat, nga gjebeti. Nga diçka shka nuk është iknashtë Allahu të bareke, ve se njëri ju e mërë hukmi në mejzlisit që pësherë. Dinë Allahu në Kur'an, që kanë a thot? Kur të shahët Allahu, që a thot? Ose nalëni, ose ngrituni. Po nëse rindikohesh, po nuk është puna vetë ndikimit, po mund më është me morë dispozitën Zoti na rujt. Andaj njeriu duhet të më bash shumë shumë kujdes që mos përlihet me lloç, me bërdlok, me një llojsi nga se e hidron Zotin e Ti te bareke وتعالى. Te ter ne kat me selef Vezir ka shumë mesele. Si duhet selefi Vezir nesër part të këtij ummeti. E kanë llogarit pjesë të fejes dhasni lokun pjes të fejes, shumë të gusht, dhe hadithën bi këtë qështë i ka shumë, andaj nëse në mundëson zotit e barë kjo vëtë ala, mundallë shumë me këtë mesele, nga se, dhe qështë e përmenda të, të familja, se prej komploteve dhe gjallzive dhe luftrave, ndaj muslimanve, është familja me të shkatru familjen, me të shkatru nderi, me të prish moralin, mos me ditë ka në ki babe, ka në ki babgjishë, kush është mi a jotë, e t damorin nderit sikur qe sulmohemi këtu sulmohemi dhe vllazëri ka than zoti on te bareke u teana sura al imran wa tassimu bi hablillahi jami'a wala tafarqu kapnu te gjith por litaren e zotit te bareke u teala wala tafarqu dhe mosu perqani dhe mosu ndani wa tafshalu dhe t humbni ah t humbni wa t zheberihuqum dhe të shkoje, shkojë zotë i unë gjellu ala shka thëtë, dhe në të shërifa me të e kitë për këthime, dhe të shkoje fuqia juve, po buk falishtë zotë i unë thëtë, dhe të shkoje era juve. Rih i thujnë erës, riah erë. Pse thot era? Komentatorë kanë shpigu shumë. Kanë thonë se muslimanë kër janë bashkë, e kanë frimë, në shka të shovinë për para e merë. E merë dhe e bandë me veti e merë çkaç shofe pra të kçijave e largon apo era andaj errat e grumbullojn xinën dhe na bin me vend pastaj errat e bin edhe e çojnë te veni vet e çojnë drejt e xuj. Atë pjesën e mbetur, kështu është fuçia. Andaj ata e kanë studiu shumë mirë këtë. Muslimanët do të jenë të përçar, do të jenë rehati të madhe, komoditet të madh. Ka studiu fraksionat, ka studiu e shum mir ata e kanë studiuar çështjen e fuqisë së muslimanëve. Andaj Allahu xhallahu ta'ala tekse gabru fetabshallu. Dështim. Andaj muslimanët e bashë kanë adbu bin nawajidh ç'i thonë e ka kap me dhëmball. A ki kap po diçka di kur e kap me dhëmb? Top ta të merdikush. Me kap të pak më shumë dhëm, do të më ngrej pak më shumë. Po nëse e ki kap me dhëmball, me ki dhëmt, e do të më të shkul kët gojen për me ta morrë, po. Sa e ki kap me dhëmball? Ano i dhezni lëku kapët me dhëmba Pa më parasysh gabimeve, rëshitjeve, nukësën lëkeve Ata thashe bashkon e shejta dhezri E shejta dhezri Thot imam Ahmedi Këtë raspeton imam ibnë Muflih Prej djetarve të mdoj të hambelive Thot ka thon imam i jonë Imam Ahmed ibnë Hambel Allah e Mosheroft Shikot që shka qenë në përcëptimin e imam Ahmedi Shikot që shka qenë në përcëptimin e imam Ahmedi Ka thonë, idha mata, azdiqa ur rëgjull, dhullë. Ka thonë, këtë njerët të vdesin shokt, janë i stu përull dhe të nënqmua. Njëri është me shokt e ti. I humbim dhezëret, i humbim një shokt, bja. Andaj, ima Mahmedi, në e citonë, kur njeri ju të vdesin shokt, janë i stu nënqmua. Janë i stu nënqmua. Pasaj thotë, Ka thonë Abdullahi, djali më Mahmedit, haddethën i ebi, më ka të regu baba jam, se i ka të regu e Sufjan ibn Ujene, se ka thonë Sufjan ibn Ujene, më ka thonë mu e jubë e Sikhtajani, e jubë e Sikhtajani për i djetarëve të mdoj, të muslimanëve, ka thonë, inëhu le je blughuni, mautur rëgjuli min ikhwani, ka thonë, kur marin lajmi se ka vdek një vla për vaznive, të mihë, fëke enëma jesë, fëke enëma saka ta udhë dhun min aqbaj. Kur të më kalzojnë se ka vdek një musliman prej vazdivet mi muë më vjen si me më këput një gjimëtyr të trupit. Kjo e di se është kogja e thell dhe njëjnë shumë e madhe që nësot për një vdha musliman nëse në lemrot se ka në drujet me, me një A disa keç këpu të dora? A disa shumë dhe? Shumë dhe. Iman Bukhariu, në libën e ti, historijës, ku i ka transmitu e shokt, edhe transmitusit, kër ka folë për vdekin e shokve të vetë, hoxalarve të vetë, shokve të vetë, që i ka morë hadithin, ka dhe në zhdo herë shkam vdisk e një vla, thoisha, qish me jetu tash? Kër e kiti kanë tafër, Shka do në shekë lësën më të imië, se vdek, të vdekja e të afrënve dhe njërzve të dashur, shpesh herë është me randë se, se vdekja. Me vdekë dikush, shpesh herë të vjenë me randë, mu kane dhe unë të kisha vdekë, mështë të kisha po që ki vdekë. A e ndonë njërzve? Po. Më dhonë, të selefi, të njërzë të parë, me vdekë një la musliman ka qenë, sikur me të këputë një, një dorë. Me takë putë një dorë, me takë putë tjetërë, me takë putë kamën. Njëriju dëpësotë, njëriju lëkshtotë. Thotë nga Ali Ibon Ebi Talib, radhijallahu anë, thotë ka thënë nga Aliju, radhijallahu anë, ka thënë Aliju, a gjezun nësë, men a gjize aniktisabil ikhuan, njëriju mëj doptë është a i cili nuk është i aftë me bov lazni shumë. Që, njëriju mëj doptë është a i cili nuk ka mundësi me ba vlazni shumë. U a'gjezu min, anëma është edhe një një maj dopsi që ki. Kush është ajë? Mëndajja, mëndhafira bihi min hum, ajë cilë e hupë një vla, pasë e ka ba vla. Qëka li ju? Ska njërë ma dopsi, së qka e së mba vlazni? Mi dopta. Qa, u nënë kushte, kushte, kushte, kushte, s'ka vlazni me kushte. Shka të një ma Mahmedi. Me në këtër e i të ebë A? Ja valla ma ketkosh, ma tkosh, ma ketkosh, ma tkosh. Un çket nuk sa llak s'nda duroj valla. Atje do s'nda duroj valla. Atje do s'nda duroj. A da rre vëllar më shajë dëshbi, a da kurkurt përzijet, vesh vetja jote, po në mater s'ki nevojë me duroj dhe kan. A më ki me duroj vetminë. A da ka dhan maj dobçë që është ai i cili mos e gaboni valla s'e rujn. Nuk ka mundsi me rujt. Ka dhan i mamahmedit. Edukata është 10 pjes. Nën pjes edukatës është Mimshelë sytë para gabime me dhazniive Mimshelë sytë Kështë e sepave A? Kjo është e ranë Unë e sepash, a? Ajë mu dhe me mështru Poh, vloj dashë, usë është dhe me mështru ti Allahut ka obligu mu këngë me dhazni lëtë Dhe ti munë është me pahe Për nga mellë e, e sëramë ka shku njani ka dhënë Njani ka dhënë, njani ka dhënë, njani ka dhënë, njani ka dhë Unë e du me pas gjikësin të rahat shëmë për vazdit e mi, për shokën e mi. Andaj shpeshara ki pa, dikush kërë të fol, thuj, oh, Allah, mësëm kalzo. Mësëm të regohë se, kërta shofë pastaj, kime ma ngushtu gjokësin. Andaj njeri u duhet me rujt dhe zirokën dhe lidhjen me dhe zirokën e tina. Kjetëra ditë nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem të se ne ka transmitu imam muslimi nga bihurejra radhiallahu an ka dham pengamberi aleyhi salatu ve selam inë Allah e jakulu jau me l'kjama me dëvërtejtë Allahu dhe të thot ditë në kjametit ejnë l'muteha bune bi gjelali ku janë ata të cillat janë bashkue me dashuri për hirë të madrisime el jau me u dhilluhum fi dhilli jau me la dhilla illa dhilli ka thanë Allahu gjellë gjelaluhu dhe thot në këtë hadithë se sot këta njerëzi do t'i bëj hije ku nuk ka hije për vetë se hije së time. Mirë po e ka vendos një kusht e nga mberi duke të rësmetun ka Zotë i vetë e barek e vëtë ala. Cila është ajo? El Muteha Bune Bijelali Muda është për hirë të madhrisime pa interes të dunjajës kristal që do t'a përmejnë me aditën tjetër. Që në më dëmënë Bijelali Shikojë vëllao, vëstin e vetën test por i rritallodh. Për çdo vëllaç që e ke i musliman, a e do për Allah, kristal apo të lidh diçka? At lidh diçka. Çoftë të lidhje e largët. Lid thabiati, lid karakteri, lid puna, lid profesioni, lid thlidh, lid thlidh, ka shumë lidhme. Apo shikojë, a e ke bi xhelalillah por i rrit madhris Zotit apo e ke për diçka çka ti të bandobin në këtë dunjë? Shikojë. Për ndrishë, s'ke nga mundësi më fitu këtë shpërblimet bojë, të vajet e zote jonë të bareke o të ala. Dush me e shiku, për shka e duket? Se më banë qefin, se pëtë të të vlatë, ti, mashallah i e. <gjë> se e gji për këta, pëtë të abanë like, dhe të thotë ti dushme, dutë më konjë qështu? Jo, vlajdofshur. Bi gjelali, veç për hirtë madrisime, vetëm për hirtë Allahu Gjello wa Allah, që të të rësmetojnë aditë djetën nga, pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem të rësvetoni ma muslimi nga bihurajra rëdhi Allahu an nga pëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem se ka thon në rëgjulen zara e khan lehu ti kërjetin ukhra ka thon pëngamberi aleyhi salatu salam një vla e vizitoj një vla tjetër në qitetin tjetër pa një vla pëj muslimanve dikur e ka vizitu një vla tjetër në qitet tjetër Fërësadëhu Allahu lehu Allahu ja ka lëshu Alea me dërëgjëtihi meleke Në rrugën e ti një melache Ja ka shlu Allahu një melache Ta për cilë Fëlemma ete alejhi kal Ejnë të ridu Kuri ardhë afër i ard afri, tha kuj të shkua Kal u ridu ekan lifi hedhihi lëkarje Ku marë që tunë qytetë e kam një vla Shiko E kam që tunë qytetë një vla Kal, tha helleke alejhi min nirmetin të rubbuha ajtë të regom të qaj vlavi a kinë dhe një dobi ku je të shku me lip qatë dobi dhe një interes dhe një nimet të rubbuha kanë thonë djetartë a kinë aj punë me të ndreq e nimet me të plëtsu në aj begati me kërku dhe një biznis me bëmë bon me të kal la tha jo gajra enni ahbeptuhu fillahi azze vo gjellë veç një e kam, se e du veç për hirtë Allahu gjele gjele aluhu. Në qytetën qytetë, në ka ndohë dhe njarë, qytetë dhe qytetë, edhe me të vetë, pse erë dhe vla për kur gjahë, veç me të pa. Kjo është taj dëshuria për hirtë Allahu të bareke. Va te ala, pas taj thotë, për nga mbira lejë salatu e selam, kal, i tha me lacja, thë inni rësullullahi i lejik, thë unë jam i dërgun për i zotit të ti, bën allah ka qad ahabbak allah ka porosit mesazh se do undu tie kama ahabbtahu fi ti shegjidhasht vllavin porit allah o xhel xhelalu nebe pengamberi sallallahu aleyhi dhe hadith sa gjaneri abu daud korni ri ka than pe pengamberit e islamia rasul allah filanin e du per allah ka thane ki kallzu ka thane jo ka thane a xberu kallzej kurri ka kallzu ka thane kthe çka me thane rasul allah ka thon thuj të dasht ai i cili për hir të të cilit më do që do të thon se vllazëndloku është i lidh ngushtë me dashurinë e Zotit te bareke u te ala me dash për Allah tash mos e kishin nga toka kishin nga qielli Allahu ja ka, ka thon me lasun i ka pun pse të vizitu veç për Allah edhe unë do ti mëfton që ka fituar ka fituar kënaqsinë e Zotit dhe rizallohun e Zotit te bareke u te ala thot Abu Bekër Ibnu Ebi Dunia, njënë për djetarëve të mdojë, të muhadithave, ka thanë, djetarët dhe njërzit e urtë, ka thanë, inne mimma jegjibullil echi, ala echihi, ma waddetu, prej obligimeve të vlezërve, ndaj vlezërve të ti është, ma waddetu, dëshurija ti. Tjetra, ma waddetu hu bi kalbih, me edajnë nga palca e zemrës, va të zhinu hu bi lisani, dhe me fol mirë me ta, me gjuhën e ti. Nuk ranojtë vlave, nuk ofendojtë vlave, nuk, nuk thumbojtë vlave, nuk i gjuvët me lafë nëse e ki vlave. A nëse e ki armik, ajojnë meselet jetër, a dhe duhet mi issharu njëri ju meselet. Nuk kam unësiti me një vlave me, me, me, me fjallë që, që e randojnë, pas e ka dhenë, u arafë duhu bi meli, me e ndihmu me pare, u a të kuimuhu bi edebi, me ja regudhu edebi. Me dhenë, më Allah se që kësë banë, më Allah se që kësë banë, më Allah se që kësë nuk të ka hije çka pun nuk i takon muslimanve. Më ka më than, pse? Go sa e ki valla. Ajo është smuja, duhet më largu smuja. Do të më shkon doktor valla. Vishku mirë se kjo mesela është problematike. Wa husnul dhabbi wal mudafati anhu fi ghaibatihi dhe më mbrojtë në prani dhe në mos prani më më mbrojtën më të mirë. Kur të përgojohet, nënçmohet, përçmohet, do thonë ka dalë. S'a bë fol. S'a më fol. A nuk është prani, e kurrësh brani. E mbron, nëso fëndod, apo ka nevoj, përndo një dim të anëm. Gjithashtu, ka thënë Abdulla, Ibni Abasi, radhjallahu anhuma, gjali ajës pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, ka thënë, e habbu ikhwani i leje, dhaznit mët dashur të onë. Dhaznit mët dashur të onë. Janë ata, elëdhi idha e tejtu hu kabileni, kur ti shkoj mbranonë kur ti shkoj, më pranon. Wa idha ghibtu anhu adharani. Dhe kur s'kam mundësi më shku, më arsyeton. Apo kur i shkon, më pranon. Po kur s'ka mundësi më shku, të arsyeton. Mund njeriu gjithmonë vëllavin e tij musliman e këshirë nga këndi i arshetin. Ku me dit, ndoshta ndoshta ndoshta dhe më në vend vëll, se dikujna i hum samrit e ndoshta thot haleva ndoshta ndoshta. S'ka ndoshta pa nol. Ndoshta po, a u le tash. Sa ndoshta më haset aty 1 milion, 1 miliard, 5 miliard. Musliman, vllau musliman. Sa ndoshta do të më haset? Shumë ndoshta. Vëni rriju, me vllavin e ati musliman duhet më haset shumë ndoshta. Shi ka dhona vllajt Ngjavasi. Vllazdit më të miri kam ata të cilët kur shkoj mbrojnë, kur mungoj, marr jeton. S'ka ardh. E kështu me radh, sepse sepse ja të mos i ndal dhe ndoshta mos i dal. Dhe e përmendni një fjalë të Imam Shafejut dhe me këtë e përfondojnë, edhe pse vllazëria kjo mes e sho shumë e madhe, meriton trajtim shumë më të madh nga se nuk mjafton ligjratat. Para se më vërmend këtë fjalë të fundit të Imam Shafejut, nuk mjafton ligjratat. Të vllazëruarit të shkolllë. Vllazëllëkë të shkollë, madrese. Njeriu pi dhe ushqehet me atë rbi është ajo. Jeriu duhet me imush Dhe mund, dhenët e ti, arterjet e ti, gjakun e ti, me vazilëk. Dhe kjo nuk arrit me, me, me, me të nime. Po, e nime a vesile, mësimi është vesile. A më njëri ju duhet me fillu me gdhen dvetë vetën e tina. Njëri ju duhet me fillu me skalit dvetë vetën e tina. Mos me jetu me epshet e tina. Nuk ka më nësi mu vazru me epsh. A i s'pajtojt me ti me një, me një mendim, me një rukëtim, me një sen. A, qishë. Atëra i du të mu vazhdu për irë të epshitan. Mën ti e ban asëll epshin atëherë. Kun me Zotë jo gjellëvala. Nëse ti akush zënë vëzërve, që ata mu pajtu me epshit e tua, me dëshirat dhe me egot e tua, atëherë ti du shme thonë, egot e mia, dëshirat e mia, janë bazamenti. Mën, mën më bashku rrët dëshirat e tua, jo dëshirat e Zotit. E na e kena obligin më bashku rrët dëshirat e Zotit. Rëtë razillëku të Allahot dhe këta banë e balcë Tu është më kanë dujë zdo vlavit mëslimanë Unë e jetoj për razillëku në Allahot Nuk këmë interesonë Unë e du me dalë me qafë të pastët për a Zotit Si të mund është me më kuptu, kuptëm Po nuk mujtë me më kuptu, mundaj e vetë me kuptu Ska të të rrugë Na e na bashku për rirë të Zotit nga se kjo vë razillëku Inë me minune, pra me iman, jam bashkue Ama janë në negotë njerëzve, çellimet e njerëzve, të cilat shpaçarbulëzar kemi përmendur atë vetmashtruarit. Njeriu ka ego që ka si dy në periferit të zemrës atje. Tabijate ka. Tabijate ka. Të të të tëna, bërthama, shtone, vala, me në mung nuk bën mi bot tabijatet e tona, Barthoma. Që shton e valla mendoj. Unë s'më mendojmë po me vllaznit është razvillku Allahu xhalla xhalaluhu. Edhe duhet të më thon, po mirë nëse Allah është i dhruma, atvimas. Në sallo është i dhërmuar me çkët mendimin tan. A të atë vi mazajo? Nëse poçish, nëse joçish, me goma. Me kargu çarime. Nëse nçeta në nuk kës zoti Jongele Xhelalu, a me hardhas? A me shkumas? Ata başkan te Cihan Ahmet. Jo valla. Në më pos at frenin e dorës të bavëksë raste. Jo vetëm ato diskat edhe gurtnat, jo. Ne hardumë vasa te fren ka da, da. Me Allah. Me dhërimin e Allahu, se vëllelëriu je i ne ka thon, "Këti doron njeriu." Hidrimi në Zotit, ja. Hidrimi në Zotit, ja. Imam Shafi'i'u, Allah më shiroft, kë imam i madhë, ka të rëshmetu imam behakiju, imam i madhë gjithashtu, në shu abul imen, ka thani imam Shafi'i'u duke folë për vlasni lëku, dhe na do të zgjerohemi në fjalë të ulemave dhe sëqarimë të sahabeve, në këtë meselë më detalisht, nëse kemi nevoj, kemi nevoj me, me, me, me, me ushqyje shpirëtën me këtë medrese, që atmosfera dhe klima e sahabeve klima e sahabeve dhe shokve të pengamberi tali i salatu selam në zemrat e njerëzve që ka dhët i më më shafiju vallaj kja shumë fjale shkurt ama asht margaritar edhe asht me dërej se i më më shafiju dhe zër s'ka folë shumë ama kur ka folë njerëzit kanë hesht dhe sot dhe sot në më fjale dhe ti hesht me i më Mahmedi ka thanë se këmë kuptu fejën dërsa këmë taku imam shafiion fejën se këmë kuptu dërsa këmë taku imam shafiion qka thot në këtë mesele la khajra leka fi sohbetin men tehtajju ila mudaratihi rahmetullahi alej ka tham nuk ka khajra në atë dhazni lëk dhe në atë qoqëri që ti vazhdimish duesh muarësjetuë edhe duhësh mu masku. Shiko, nuk ka khajrë. Nadë vazëri që në vazhdimësi duhet të arsjetohësh. Fjalli e shkurt, nuk plëcohet reshti. Shkurt qysh. Vazhdimësi vala se pa ta përqëllim. Ki këtë shkuptua? Vla, kështu dhije që e ki njës që të, të të rritë më britë. Se se ki vla. Një, një vla që nën së tëtë gjdo në vizë dush me arsjetohë. Çdo fjalë t'ondosh më ardhet tuaj, ta nuk e ke vllao. Vllai ka instrumentin mrenat, atë plesë diunë. E diunë se ai nuk e ka pasur për qëllim të, të keqën, të ligën, çmtumën. Kta do të pastar të, të, të instalume. E jo më nët mbrit, e desha unë se e thot kët. E desha ze skorësie. Kë nuk ka vllaznë llok. Çfarë do të shafiju? S'ka hajer. S'ka hajer. Vazdon, vazdon, vazdon dhe plas. Pse? Sepse njeriu është i lirë vëllazër. Shikon e Allahu Gjelle Gjellalu i ka tha njerit, la ikra haviddin, si dush besa, si dush më zbesa. Pse? Mi arrit në dherin e vullnetit. I lirije. Mësë më baskan që ke liriv lezer, këship, si kësh i pa ju jo, 5 miliard qafira. Si kësh i pa, po ata me lirin e zotit janë qafira. Adhe ka tha në Allahu Gjelluar e femen shë e fel juqmin, kush dojnë le të besoje, va men shë e feljekfur, e kush dojnë le të po qafirë. Ska problem. Nuk ka problem, në lirin univerzike jeni. Allahu është i madhë më me këtë mesele, e qka thunë na, me thonë, ja, valla, unë, me jadhënë jazë që të këtë lirin, ja? Allahu ja ka dhona, mune, ja. A mune më shtu? Ska, mune, si. A mune, me lënë lëgarit i munë vazhdimisht? Vlaj, thabë, dhe jepë lëgarit i vazhdimisht? Ska, mune, si. Edhe në aspekt, djetarët e kanë shëmbulli, edhe në aspektin familiar. Vl Ja vlezërve. Vlezër shkojnë të baba. Dhe arshjetojnë veprimin e tëre. Nën në këtë ras në këtë vlezërin e madhe, në shtëpin e madhe, të vlezëris i apë një dëgari kujna. Zotë i gjellëvalet. Dhe pengamberit, sallallahu aleyhu sallem, në përputhje me sunetin e ti. Nësa Allah u gjellë atët jenë regull, s'ki problem, s'ka problem. Ama të dikush, adhe ka thënë shafijur, radiallahu anima më shafiju, ka th Ka thënë njerëzit nuk nashën kurë, njerëzit nuk nashën kurë. Onda kjo është definicioni që njeriju duhet vlezërit e ti mos më ngushtue, që në vazhdimësimi kërkue arsujetime të justifikoje vetë vetën, njerëzit duhet me jetue, me dëshuri, me themelet të shëndosha, me ata e cila vazhdimisht duhet me pasë në prani kush i ka bashkue i ka bashku zoti të bareke vë të ala i ka bashku për nga meri sallallahu aleyhi vësallem dhe ata janë nënhijën dhe jo xerioti të madh në në një një, një ligj të madh na e bën i Allahu për zgjatën e lutjes me Allahu xhellahu ala që Allahu te bareke ve teala taktan kuptimin dhe konceptin e duhur të vëllazërisë tek muslimanët elusim Allahu xhellahu xelaluhu që Allahu te bareke ve teala të na bën vëllazër për hir të Zotit te bareke ve teala mos këtë në vëllazrin ton interesat të kësaj dhunjaje mos këtë në vëllazrin ton interesa të kësaj bote lëvërdit të kësaj bote elusim Allahu xhellahu ala që Allahu te bareke ve teala të na mundson mendje hapat e pejgamberit sallallahu alejhi hapat e Abu Bekrit, Omerit, Osmanit, Aliut radhiyallahu anh dhe të gjithë atyre të cilët kanë shkuar hapat e tjerë, elucim Zotin ton te bareke وتعالى, që Allahu xhelle jlalul rregullon çështet e muslimanëve anë kambotës, ti bashkon zemrat e tyre, ti bashkon ata vërtetën, ti jep fuqi, elucim Allahu te bareke وتعالى, që Allahu xhelle jlalul na ban të kuptuarim Kur'anin, të kuptuarim hadithein beqomberis sallallahu selam, aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim